Te szoktad semmiségeimet becsülni kissé. Mit mondhat el az ember egy 25 éves lányról, aki meghalt? Hogy szép volt, és okos, mint a nap? Hogy szerette Móczártot és Bachot, és a Bitliszt, és engem? Egyszer, amikor éppenséggel egy kalap alá vett ezekkel a zenei példaképekkel, és megkérdeztem, mi a sorrend, mosolyogva azt válaszolta, betűrend szerinti. Akkor én is mosolyogtam. De most csak ülök és töprengek. vajon a keresztnevemen nevemen sorolt be, mikor is Mócárt után kullogok, vagy a vezeték nevemen, mikor is beékelődöm, Bach és a Bitlisz közé. De az első nem lehetek semmiképp, s ez valami ostobaokból pokoljan dühít, mivel világéletemben azt képzeltem, hogy nekem mindenben az elsőnek kell lennem. Tudják, családi örökség. Utolsó éves koromban ősszel rákaptam, hogy a Red Cliff könyvtárában tanuljak. Nem csak azért, hogy a csajokat bámuljam, bár nem mondom, szívesen néztem őket. Csendes hely volt, senki nem ismert, és a kézikönyvtári könyveket kevesebben használták. Az egyik történelem zárt hely előtt, utolsó nap még mindig nem olvastam el az első könyvet sem az olvasmány Ez a olyan jellegzetes Harvardi népbetegség. Oda ballaktam a kölcsönző hogy kivegyem az egyik kötetet, amely másnap kiúszhat a pácból. Két lány dolgozott ott. Az egyik magas, elkényeztetett, kijönteni szezni fajta. A másik olyan szemüveges kisegér. Négy szemű minni mellett döntöttem. A középkoralkonya van. Gyors pillantást vetett rám. Van saját könyvtáratok, nem? Nézd, a harvardiaknak jók van a cliff könyvtárat használni. Én nem a jogról beszélek, fiúka, én etikáról beszélek. Nektek 5 millió könyvetek van, nekünk vaszak pár ezer. De jóságos ez ez a felsőbbrendű lény, amelyik azt hiszi, hogy mivel a Radcliffe ötöde a Harvardnak, a lányoknak ötször annyi eszük van? Normális körülmények között lenyelem kereszben az ilyet, de éppen akkor pokolian kellett az a rohadt könyv. Érzs meg, nekem kell az a rohadt könyv. Volnál szíves megválogatni a szavaidat, fiúka, ha már olyan jóházból való úri gyerek vagy? Mitől vagy olyan biztos benne, hogy jóházból való vagyok? Rád van írva. Ostoba vagy és gazdag, mondta és levette a szemüvegét. Tévedsz, tiltakoztam. Az az igazság, hogy okos vagyok és szegény. Nem, fiúka, okos és szegény én vagyok. Egyenesen a szemembe nézett. Barna szeme volt. Rendben, hát lehet, hogy rám van írva, hogy gazdag vagyok, de azt azért nem fogom hagyni, hogy valami kis redklifes akármilyen szép szeme is van, lehűjézzen. És mitől vagy olyan fene okos? kérdeztem. Például nem ülnék le veled egy kávéra. Tudod mit? Meg se hívnálak. Hát látod? felelte. Ezért vagy ostoba. Hat magyarázzam meg, miért hívtam meg egy kávéra. Azzal, hogy a válságos pillanatban ravaszul megadtam magam, azaz úgy tettem, mintha mégiscsak meggondoltam volna a dolgot, megszereztem a könyvet. És mivel neki ott kellett maradni, amíg a könyvtár be nem zár, bőven maradt időm, hogy bevágjak néhány velős mondatot arról, hogyan gyakorolt a XI. század végétől egyre nagyobb befolyást a királyi udvarra a törvényhozó testület a papság rovására. Jelesre vizsgáztam történetesen ugyanarra egyre, jegyre, amelyel Jenny lábát osztályoztam, amikor első ízben jött ki a pult mögül. Azt viszont már nem mondhatom, hogy az öltözékére kitűnőt adtam volna, az én ízlésemhez képest kisé túlságosan bolondos volt. Különösen azt az indiai csodát találtam ellenszenvesnek, amit táska helyett cipelt. Szerencsére erről nem tettem említést, mert, mint később kiderült, maga tervezte. A manóba mentünk egy közeli falatozóba, ahová nevével ellentétben nem csak törpék járnak. Két kávét rendeltem, és egy csokoládés piskótát fagylaltal neki. Jennifer Cavilleri vagyok, közölte, olasz származású, a magamtól nem jöttem volna rá, és zenefőtanszakom tette hozzá. Az én nevem Oliver, mondtam. Melyik? A keresztnevem. Feleltem, aztán bevallottam, hogy a teljes nevem, vagy majdnem a teljes nevem, Oliver Barrett. Ó, mondta. Barrett, mint a költő? Igen, feleltem, de nem vagyunk rokonok. A bekövetkező csendben magamban hálát adtam, hogy nem hozakodott elő a szokásos lehervasztó kérdéssel. Barrett? Mint a csarnok? Mert az az én külön keresztem, hogy rokona vagyok adnak a pasasnak, aki a Barrett Halt építette, a legnagyobb és legrondább épületet a Harvard területén, családom pénzének, hiúságának és vérlázító Harvardizmusának ezt a kolosszális emlékművét. Ezután igencsak elcsendesedett. Lehet, hogy ilyen hamar kifutottunk a témából. Vagy elkedvetlenítette, hogy nem vagyok a költő rokona, vagy mi? Csak ült ott és nézett rám kis félmosolyjal. Hogy mégis csináljak valamit, a jegyzeteit nézegettem. Furcsa írása volt, apró hegyes kis betűk, sehol egy nagy betű, csak nem azt képzeli, hogy ő e-e Cummings. és párködös kollégiumot hallgatott Össze he, pont ír pont tört pont. 105 vesző zene, 150 vesző zene, 201. Zene 201, ez nem továbbképzősöknek van? Bólintott, és nem valami ügyesen leplezte büszkeségét. Reneszánsz polifónia. Mi az a polifónia? Semmi szexi fiúka. Miért tűröm ezt? Hát nem olvassa a lapot a CrimeZont, nem tudja ki vagyok. Mondjak csak, te nem tudod, ki vagyok? De igen, felelte enyhe megvetéssel a hangjában. Te vagy az a pasas, aki a Barret Nem, nem tudja, ki vagyok. Nem az enyém a Barret kerülgettem a dolgot. Történetesen a déd nagyapám ajándékozta a Harvardnak. Hogy a déd kisunokája egész biztos bekerüljön majd? Na ez már sok volt. Jenny! Ha olyan biztos vagy benne, hogy úgyis én maradok alul, minek erőszakoltad ki, hogy meghívjalak egy kávéra? Egyenesen a szememben nézett, és elmosolyodott. Tetszik a tested, mondta. Ahhoz, hogy az ember győzni tudjon, hozzá tartozik, hogy tudjon veszíteni is. Ebben nincs semmi mondás. Jellegzetesen harvardi dolog, hogy az ember minden veszteségből győzelmet tud csinálni. Egy hajszálom volt, Barrett, állati játszottatok. Igazán nagyon örülök, srácok, hogy nektek sikerült. Komolyan mondom, rátok fért egy kis győzelem. De azért jobb a vitathatatlan siker. Azaz, ha választani lehet, inkább mégis egy gól az utolsó percben. És ahogy visszakísértem Jenny-t a diák még mindig nem mondtam le arról, hogy végül is én aratok győzelmete fölött a taknyos kis Red fele. felett. Ide figyelj, te taknyos kis Redcliffes! Pénteken este van a hoki meccs a dartmouth -szal. Na és? Na és szeretném, ha eljönnél. A Redcliffben szokás a sportrajongásra válaszolt. Mi a fenének mennék én el egy tetves hoki meccsre. Hanyagul feleltem, mert én is játszom. Kis időre csend lett. Azt hiszem, hallottam, ahogy esik a hó. Kinek a javára? Kérdezte.